Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa tamamut taslimi ala khayri khalqi Allah ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun jalla jalalu wa falandarum dvetim pretim dim do fale karkojm. Darasa salawatu wa salamu tona qofshimi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mi familën e ti, mi shokët dhe të gjithë ata që i ndyukin rrungën e ti i diri në ditë në fëmë të kësa i bote. General Ezer, povazhdojmë edhe sëtë me një vlerë të rëndësishme të moralit që ne si besimtarë jemi të thirur që të kujdesimi për te dhe ta mbjellim dhe rënjosim në zamra tona dhe në vëprime tona dhe në kuptime tona. Fjala është për mendimin e mirë. Nëse i si musliman do njerëz në fqësi, do thotë zakonisht ose si krijëza të Allahut të mëndur, jemi kriesa sociale, kriesa që kanë nevojë të u shohërua njëri me tjetrin, sipas çka kem përmendur në takimin e kaluar. Dhe zakonisht na bie syri apo veshit në fjalët e dokut apo në veprimet e dokut që kanë nevojë për një komend dhe kanë nevojë për një kuptim të saktuar ndaj si muslimani më të obliguar që pëllimësht në raport më të tjiret të gjykojmë me aspektin e jashtër duke mos tentuar të thelojmë në brendin e asfujt kjo nga një aspekt dhe nga aspekt të jetër edhe ma të jashtëmën të mundojmë me vazhdimisht apo të japim kohjet mirë mendimin të mirë do të gjithë dietarët ja kanë dhënë ja kanë dhënë disa kuptime por un po përmend një çështë më të shkurtë dhe mendoj që është më së dite të bëhat mend. Çka nënkupton me pas mendim të mirë? Dhe kjo është qëllimi dhe kjo është morali besimtarit, i cili si nuk paragjykon, nuk ka mendime të këçija për di kënd, por ka mendim të mirë. E çka është mendimi i mirë? Dieton të thonë se mendimi i mirë është që Të japë është kohje Ose të japë është për parësi vazhdimishtë Aspektit të mirë Dukë e lënë anësh aspektin e keqë Të japë është gjithë mund për parësi Mendimit do tëtë të në drejtim të mirë Jo në mendim të keqë Për meseru këtë më mirë Omeri radiallahu ta'ale adhu ka thënë Nuk lejohet, nuk është e moral shmas, nuk është e ndershme për njëri Që të jepë kahje të keqe, fjallëve apo vëprimet të ndëkujt Për dhe rrësë a i gjenë mundësi të jepë kahje të mirë Fjallëve apo qëndrimeve apo vëprimet të ndëkujt Allahu Gjelle Gjelalë në Koran thëtë Ja e juhel edhine amanu gjë të nivu këthiren minë dhëndë Inë në ba'da dhënëni i thëmë Ojo që këni besuar Lërgoni nga shumë Mëndime Të këqia, jo të mira Nga se Shumë për e tyre Mëndë të shpijen më kati Oto me ndonë keqë për dikën Dhe ajë mëndimi keqë Mëndet me shpiti pastaj Me furi për te Me për cilë diken Apo me e dërgu diken Qështë i kanë qëfarë për banë E gjitha këto me qenë, dëritim të mëkatit. Gjitha shtëtë dhe Allahu Azzajal, dhe të tëtë në përmend në surë në nur, kurftet për problemin që kanë dodhë me aishën, rëdi allohana të tëlla, u akuzua padrëjtësishë dhe unjëllasë në moralën e sajë, Allahu përmend se besimtarët e drejtë, të të të të të tëtë kële kanë dëgjuë këtë lajmë, po kanë pasë mëndim të mirë. Atarales nuk e di çfarë kanë duhet, nuk kanë argument, mirë po kanë mendim të mirë për një musliman, për një grua, veçanërisht për dikën sikur se Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Prandaj mendimi i mirë është sjellje, është moral që është me të pajtueshëm me simptore. Et dietarët kur e kanë përmend mendimin e mirë, kanë thënë se ai mund të orientohet në drejtime të shumta kuresorja është fyllimisht të kin mend timir për Allahun e mëndosur. Me pasni mend timir për Zotin. E çka i bën me pas mend timir për Zotin Xhela Xalalu, i bën shumë gjëra ndu në për mandat 3 ose 4 pyetjeve. Me pasm mend timir se Allahu të mëshironë, kër kur ti e kërkon mëshirën e tij. Me pasm mend timir për Allahun se Allahu të fal, kur ti kërkon falje prej tij. Nga që shëjtonit e në tënë dhe këto aspekt me futë, me ndim të keqë. Nga me ndimi i keqë është me menuë se Allahu s'ja si falë që kujtë me katët. Kësh me ndimi i keqë për Zotën. Për me me ndimi i mirë për Allah në është me menuë dhe me qëni i bindën se në qësë e kërkon falë i Allahu të falë. Me ndimi i mirë për Allah në është se Allahu nuk jahum mundin asku që mundohet. Kësh me ndimi i mirë. Andaj, na e na falë o Rim derës, bojmë punë mira Dhe kena mëndim mirë se Allahu Ka më nga pagu për këtë puna me Kjo është mëndimi mirë për Zotin Dhe gjithashtu të mëndimi mirë për Allahun ashtë Se Allahu të varë e kotalë ashtë i urti Dhe i gjithdituri dhe i drejti A në qëka dhe që ka të saktuar për neve Ashtë e do bëshme për neve Nuk duhet njën me mëndu Keqë për Allahun në sëpronë të saktuara Se kjo qëka e ka godit Ma mirë kështë t Apo në mund të kimi dërshirë nga gëdët diqka tjetër, si kresa. Por për Allahon dhëtë me mëndu mirë, se a i ka gjikuar drejtë për neve. E ju më me mëndu përshamu të se i është bërë e padrejtë, ose se këj gjikim dhëtë ishte ma i drejtë për te e kështu më rratë. Gësë Allahu të varë e këtala nuk cakton për asë këndë diqka që është e padrejtë për te, dherë gësaj, por gjikon në bosën drejtësis Diken e gradan me mirësinë ti, e ndaj diku i gjykon me drejtsinë ti. Për nëndë këtë ska, nëndë drejtsinë nuk ka. Për ndaj me pasë të gjithë mendim të mirë për Allahun të barëke, vëtale, kjo është obligative. Dhe gjithashtë me pasë mendim të mirë për kresat, nduk e filluar nga njerës me të afer. Do të me pasë mendim të mirë, do të të bërshërën të të më zëte. Jo që me ndiku Allahun në rrët, shëjtani p dyshime të dëshme me zvete, dilema, paragjukimet të caktuara, kështë të më rapë, në pasë mëndim të mirë, në pasë mëndim të mirë, edhe familjarë me zvete, në pasë mëndim të mirë, meshtë me zvete, në pasë mëndim të mirë, qëqëria me zvete, gjemati me zvete, po me menu mirë, ka arë njëre të imam Shafiu, rrachimullohulloh, edhe, imam Shafiu ka qenj ismut, ka qenj ishtëri në shtratë, ismut, edhe, Ka doa është me bo doa për te për formulimin e ka për gëvemë. Ka thonë, kahu Allahu da'fe këja imam. Dëhonë, këja imam më koni smutë edhe më koni dëpë, si pasu e smutë është dëpsu. Edhe këtë ka thonë, të forcoftë Allahu dëpsinë. E të kuptim të kalof dëpsinë, o popë që i fortë. Apo ka thonë, më mashtu dëpsinë u mytë. O, o në muqikache më, më shtre, më mashtu dhe më shumë dëpë, më, dëp, më, më zvetë. Qallalloj nuk e po ta çellim këtu, po ta çellim diçka tjetër. Ataher ta më mshaftiut, ti edhe më mshajt unë më në ç'mirë e kjo aftë. Andaj nuk është puna që po më neqësh për ty unë. Por është të çellim formulimin. Qase ti edhe më mshajt mu, unë ja bëni kohë të mirë së puna, po nuk më neqësh për ty. Për shkak se kemi një shësi të kaluar, apo ti jeni musliman, ti japi më të. Prandaj e kërkoj më është që me vërtet ta përdorim të kaluarën. Ta përdorim biografinë të biografi kujtat, mëna mirë për dikën. Kur thot një fjalë se ka pasur për qëllim, edhe pse shejtani tenton fuqishëm t'i jap një kohje të mbrapsht, por duhet të mundum i dhon kohje të mirë, se ka pasur për qëllim. Ja, ky ka dashë këto. Është ashtë vërtet ka gabuar formulë. Mamir ky s'i më qenë më thon kështu. Mirë, po qëllimi ka qenë kështu. Mënu mirë për një jetë apo. Diku shëponi veprën? Apo? Nëse na në në në në në formën e jashtëme veprën mund të duket, ndoshta si një sil sem sin adopsi do ndoshta edhe ligshtim mund t'jat në feksë më mund të duket kështu por duhet më duhem fillimisht mendoj mirë me siguri apo sa ka poshtë përsel më siguri këtë, këtë ka përsel e kështu më rad e jo që të shtrojtojmë me paraqitje e pastaj përmes tyre në gjykime të padrejta ndaj ndaj duktav prandaj edhe kan thon dietar të hersh kan thon ilte mish akhika Mundo me i gjithë arsye vlaho të të ndër në 70 arsye Mundo me i gjithë E patë përslim këta Në është ta kjo skepar Aba qëta e patë përslim Në 70 herë mundoh me e arsye tu E pasaj një herë mundoh me Me e kritiku edhe me qërtu Këndër dhe mendimi mirë është Pjesë e, e moralit Pjesë e, e, e, e formimit Pjesë e edukatës e besimtarit E nuk është, para gjukues, nuk është i kjaq, për argjykues, nuk osi mendon keq. Për shembull, se dy njerëz tu në çështat që tu fol, apo apo diku tjetër, ta cekë ato me siguri di çka punon po thojnë ata. Pse po mënon keq apo? Jonies as sint turmant tu hejble, as ka lidhje me ty. Andaj largoni nga parajgjykimet, largoni nga mendimi i keq për njerëz të tjerë ashtu më radhë. Në çështë ne arrim të nderojë asër që të kem mendim mirë kur një tjetër të arëshuëtumë njëri tjetërin, apo e të larghumi nga paragyukimet edhe kritikat dhe qëtimet e ngutura, atërpa të shumë se kjo, si e ndëbjit shumë ta. Nga ato dëbjit është, se është një shenj e drejt për drejt e shëndetit të imanit tonë, nga se edhe besimi i besimtarit, ka mundësi më udëpsu, apo ka mundësi zemra më usmurë, dhe je i ka shenjat e veta, Preshania da të smundjes së besimit dhe dobësimit të tij është parajykimi, mendimi i keq. Ndërsa preshania e tepëlcimit të, të imanit edhe të shëndetit të besimit të besimtarit është mendimi i mirë. Kush mëson ti më sën, me pas me dëmi për dikon? Kush mëson? Imani. Wallahi shejtani i cili tenton me ta dobësuj imanin, të dëmton njëollos besimin ton kurrë nuk di më thon, as na të, këq, mira, më na ashtu për vllain ton këaq, do më në mirë. Ai zgjen këtu kur më thon. Andaj, mendimi i mirë është shajnë e drejt për dejt e shëndetit e imanit. Dhe kjo është, përdyshëm, e arritur e, e madhe për neve dhe e rëndësishme. E dyta që mund të përmen nga dobit e mendimit e mirë, e këse vlerën që se ne e kultivojmë dhe e përdorim dhe e kemi të mbillu në vetët tonë, është Roje e shasrist ga fashathomat. Të gjithashtu fashathomat e çën tkëjia, fashathomat dinë n'tkëjia. Tha kë i thash ti ma, i tha kë kja, kë i thash ato më? Fjalë papauza, fjalë pa argument. Të gjitha këtu ku e kanë burimin fashathomat? Ne mendojmë të kaçë. Fillojmë me u kaç për di kan, tani çaj mendim fillon që edhe të, të niger mezu. Njëherë mendimi i kaçës pa zonë vetë. Te kur bëhet i zëshëm, shndruhet në tha thoma. Ndai pejgamberi sosm ka thon inna llaha yarda ankum thalasan we ykrahu lakum thalasan. Allahu jalla jalalu dan priu mi pa tri gjëra e i urran priu ve tri gjëra. Pra atyre që i uran ka thon pejgamberi s.a.s.w. we ykrahu el qila wel qal. Allahu e urran tha thoma. Nukedan tha ky Kuj i tha këti, e të një ajja tha, e unë i thash, që e në këtu fjallë? Në no, thashë e thomet, jenë të rritë në një shlamën Më bëjt fjallët, apo më bëjt qëndrimit Pa kurfar argumentit dhe fakti, edhe pa kurfar vërtetimi Ndhe Allahu e uren, thashë thash e thomet Për ndaj, kur kam mëndin mirë, s'ka, thashë e thomet Gjdo thashë e thëmë e që dëmë më për apë Na e këpusim atë me mëndim të mirë atë Andaj shëqëria shpërtan nga një virus shkatërimtar i saj. Raport të njerëzve dhe familjare shpëtojnë nga një virus shumë i keqë që i rënën raportet e qenë fjallët, bartja, fjallët, thashe thëmet, që burim i sajshë në ndim i keqët. Dhe dhe manishtë, në që se ne kemë në ndim të mirë, marrin fund fjallët e kota gjykimet e panevojshme të tepruara e kështu me ratëve. Dhe gjithashtot, qofse ne kemi mendim të mirë për njeri të tëtrin, apo atëra shtohet dashuria me së njerë dhëto. Parëmëna përshambull ti me ndëgju për dika një cili, me një dhanë diko shkathon valla filoni diqka që shi Shqibën më ka bërë, po shkëme filoni me fishtikën. Edha i shkathon, po nështë ta, të mënu me i këthy në gjami, nështë të të nëmë i pajtu me zvete, apo jep kohë të mirë në yastëm me dikon ose jep kohë të mirë çdrejimit ose ose veprime të që ti kom me dikon apo? A duket mirë kjo? Shumë valla. A ç'o dashnia dot ai ti? Po dyshim se po. Amë. Për dritë sa nëse ndëgjon se dikush ka thon për ty, po dha paosh me Filorin, edhe me siguri ka nisë se kë ka pak me me Lviz nga rruga drejt, e kjo ja forcon povalla sonë kompanin moti ja shton më shumë. Kjo është të urejtja fatkecështë, dopson dëshuninët. Në e mendimi mirë, të nërë lezër, e shton dëshuninë mës njerëzve. Në e është reflektimi shëndetëshëm i imanit, apo eruan shëqvi nga bartja, fjallë dhe të shëtëmet, e shton dëshuninë mës njerëzve. Dhe e katërta, që është më rëndësi, nga dobit e mendimi të mirë për njerëj tjetërit, është se nëmbrun ska prooze që shërivesh si dhe është rënëuasi raposes mes njerëzve zullumejot ti kur fol për të kanë padret ti ke pozullum ga se padresia fillon nga mendimi i keq kur mendon keq e përgojon si e përgojon ti ke pozullum kur mendon keq shtëf për të ke pozullum kur mendon keq bardh fjalë kur mendon keq të gjitha të këshia të vijnë nga mendimi i keq kur mendon mirë kurxë mos më bëu spaku nuk flet keq ose flet me për dikën, andaj rruhesh nga zëllimi, rruhesh nga padresia. Është që kemi neu shumë të ruhemi nga zëllimi më së idi ku nghak padresia me gol për dikën, e që ky folur për të mund të vijë si pasojë mungesë si mendimi së mendimit të mirë apo. Andaj pardesa është vlerë morale dhe i ka gjithëta këtu do bi pse au thua vallë në përgjysë, mungon mendimi i mirë apo çka e humb mendimin e mirë pse nuk është prezencë sa duhet mesin e muslimanun mes dhe njerëzve mes vetë mendim i mirë pse kena të çajmë vetësh për mbrapsht me nuk për dikën ato subhanallahu vetë për këtë më në humb më shumë mirë për një jetë tjetër këtu pse mungon kjo fillimisht Allahu ajo që bën me mungu mendim i mirë është mungesa e edukatës dhe të fund mungesa e tërbijes si si një Si duhet në edukat, atër e para gjykoj, flasin keq, mendojn keq, e për të më ropë. Njeri i eduku mirë, që ko edukat, ko karakter, ko dinitet, kjo njeri më në mirë. Mungese edukatës, siel mungese në mëndimit të mirë. Gjithashtot, aja që e siel, oso e shkaktan, që të kemi mungese të mëndimit të mirë është të mungese e lidhje së mirë me zvete, apsa raporte si që në mezvetit mira Allahu Gjallahu ala shikani nësurë në hujërat që e këndumë në namazë Allahu Azhu Gjallahu thot innë me l'mukminu në ikhva muslimat që në vlazën që ka që fa raportet mira mezveti duhet me pasë e në qofë se nuk jemi si duhet në nivel në raporte dhe të lidhjeve mezveti se kemi kuptu drejt se sa është një muslimat i ndershën e sa është një muslimat i shenë të Allahu Azhu Gjallahu qëka ndonë masoj Mërë masinë e jetëve Ku Allah nga tërganë si më vlazër të të të të Ja, e juhel edhin e adhënë Në gjithë të një muë këthire milën dhëndi Gësën që se nuk i ru në raportës i duhet Ru në Se me nje këllar me që më prapë kush Mëndimi i keqë, dysime, dilemat E dëshme kështë më ratë Përëndaj Përëndaj Përëndaj Përëndaj Përëndaj Një dit ka qënë Përëndajur A Dhe Allahu ka ngrito çajve, por padyshim se besimtari tek Allahu është më i ndershëm dhe më i ngritur se ti. Një musliman te Allahu ka më shumë vlerë se një shtëpi e Allahut. Mande qoftë edhe çajja ta. Me a ditna vlerën një njeriu kështu. Apo se Allahu e, e, e don një besimtar, se Allahu e ndron një besimtar, vullai kemi kujdes pastaj çka po mendojmë për atë e çka po flasim për, për të kështu mbrojt por kur mungon ju i vlerave për një teatër, mungon raporti si që duhet, e këtu pastaj mungon edhe mendimi i mirë, mungon edhe sjellja e mirë, mungon edhe ndihma, të gjitha mungojnë. Andaj kimë lutja dim një ricetë të vlerën, t'ia dim një zëtet nevojën që kemi për për një teatër, t'ia dim pozitivet, t'ia dim rëndin, t'i dim raportet që kemi zveti, me zyrtin, sepse kjo na ndihmon më pas raportet mira edhe mendimet e mira. Kur mungon kjo, po dishse Mungën edhe mendimi i mirë Dhe gjithashtu nga ato që ndikojnë Me pas munges të mendimi të mirë Dëndruar thashe para Mungese e drukatës E dyta Do tëtë mungese e Njohjev E njohje së drejtë raporte mës vete Mungese e njohje së drejtë raporte mës vete Dhe e treta Do tëtë që E, e hargjan mendimin i mirë Pa të këtësisht Edhe ato që ka ki e hargjan është ziria E dhe urejtja Haseli Nga njere është e qartë Se duhet me pasë më në bëndin të mirë për ta Ski të të rësidhëti Poshnjet të ashe qare Mirë për subhanë Allah E nzinë dhe e njëllosë këtë mëndim të mirë Kush? E nzinë dhe njëllosë Zilija edhe vërrejtja Allah hu në fordhë Jaf të kohë e komple të të tëmë Pra në duhet të ruhen nga këtu veci të këqia Që ta ruhen mëndimin e mirë për njëri Për një me qanërështë për të pika që i ceka më herëtë e shambuj të shumë të janë të kësaj natyre unë dhëmë të cekë vetëm një shambuj që ka të bëj me këtë pika ju dhërri, sikur që i ceka më herëtë do tëtë Muhammed sallallahu alesallem është spravuar në shumë aspekte por do shta me qofë se do të klasifikanim spravat e Muhammed sallallahu alesallem pa dushim se spravat e Akuzës në ndërën e ti Do të përbënd të emet vërtet një nga sprovat Më të mëdha që o sërru me të Muhammedi Sassalem Ka qenë në udhëthim Muhammedi Ali Sassalem Dhe ka posë grunë me vetëm Dhe Aisha dhe Jallana ka qenë i hipur në Deve Dhe ka qenë i rëthuar për para si kanë bëjt në to Nëtë ka qenë me perdi rëthuar Dhe mërën se ka qenë ngruja Dhe kanë është bartë me deve Kur janë në po shumë një vend e ka zhbrit at çandëkur ku kanë Ajsha radhiyallahu anha dhe ajo ka shkuar me kryn nevojën e saj fiziologjike. Po e ka qen Ajsha ka qen shumë e vogël dhe shumë e imt e dopt ka qen. Do as të kan vret fort çosht rond. Kur ka ardhur ku amunisë karavone, atoçi u konnë për pjesme e burtë kan kapët çandëkun, duke vënë se Ajsha është pranë, edhe kanë hipë në devën e nis. Nëse Ajsha ka qen larg. Kur u kthy Ajsha radhiyallahu anha, ka shku karavone, ka qen, ka me ka me e vetmuar shkëtim. Veç vet Dirëse ka orë Do tëtë një nga Asap të pejgamberi sasënë Ka qenë e i vënuar Edhe ka po ashtën vetëmuar Edhe ka kap Do tëtë litarë në devës e ti Edhe a i kejsë për para Ajo i hipër Dirëse e ka sirën medinë atër Normal Ajo është gruja e pejgamberi sasënë Më është nona e besimtarve Edhe kure kam po munafikat Ata që kanë mendim të keq Ata që me të ziqë presë me po të që katil Kanë thonë Çe gruaja e pejgamberit e katrathu pejgamberin në udhëvëllavt. Çe ka çan arsye? A e kamet, është porhap, është porhap me vërtet një nyullë e zezë, një thashetheme e keqe mes njerëzve në Medinë atë, që ka qenë shumë e vështirë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atë mall rrethona gjën problematike, peshketinës do të udhthimi i gjat, madje edhe natën me uthu me burr të huj, shejtani këto rrethona në mënyrë perfekte shuyzan. Më po pegam me kësaj mekanoj gjrunë e tij apo apo ka pasur një dëmir. Beshi ka thonë në çufse të ka martuu shejtani me dë që pendou. Po si ka thonë pse e ki bua mos ka shkuën më anë mos ka bua. S'ka me nuk kaç për ta. Por e ka këshilluar në fund i ka thonë se në çufse diçka spo ku pendou, derso mendit mirë ka pas vazhdimisht për ta. Edhe ai, edhe baba i saj, edhe nona e saj të gjithat. Atë Allahu xhallehu ala ksupermen se besimtarat e drejt pas sa e kanë dëgjuqët shfifje kanë thon kjo është buhtan madhim kjo shfifje sër të mundsme kamendon do kosto mundsme Aisha radiallahu anha me qen e jëllosur në nderin e saj ka se nuk përzihet Allahu për pejgamberin e tij një grua që ja jëllos nderin sas kjo është urthe e Zotit që mëndon kjo ata do kanë pos argument të qartë ata se kanë posha kanë duat bir po në bas të shkofit kanë gjykues se s'është kë mundsme kjo shfifje poshtë ndëmit mirë apo çse mundshme kjo grup apo kjo gruçëso është u fal e çse so është e mirë me boku të pun nuk nuk por ndonjëherë kjo është e paqartë nuk flasim për gjë ose për një musliman çse so ku falot ose çse so ku bota mirë ose kushdo qoftë pe, pe mirë, për një, për njerëz të mirë pardive për pardifë admirojun kohë të tash të keq të mbrapsht kjo është edukata muslimanëve me pasmë në të mirë. Prandaj koshtar më të shtëm të ku pejgamberit sa ta kapsuar për mendimin e mirë. Prandaj të rroza na këng obligim me pasmë mendim të mirë për lutjet. Edhe kur dimë diçka ju të mirë, mund domi me dhën kohje të mirë. Mund domi në kohë të mirë. Edhe mos mos kuv bash si ashtu, tikisoft e k'Allahut zotat. Pse pse runi er muslimani, runi er raportet, runi er zemrën tonë kështu më radhë dostas, tash, edhe në familje, edhe në fshi, edhe në shoqëri, edhe në xhamat, edhe në miqësi, çdo që kemi, të munduojmë që të kemi mendim të mirë për njëri tjetrin. E mos i lejmë shejtanit që apo të na shton mendimin e keq duke filluar me komentuar në kohje negative, mendimet ose çndrimet ose veprimet ose fjalët e dikujt, e çrerisht mundemi pas të përmesojë edhe me i pozullom, por edhe me Sill dëmët të shumët, që disa për tyre i përmenda maherët Allah u në i pasurën zemrë atona Dhe Allah u në i pasurën gjuhë atona Dhe Allah u në i pasurën mendime tona Dhe Allah u në pofë që timit mirë Edhe në zemrë, edhe në gjuhë, edhe në vendime, edhe në mendime, edhe në qëka do qoftë Allah u në shpër leftë, me ka që për e dhe ufonë Mësar Allah, Allah, Allah, Muhammad, Allah, Ali, Jussi, Hme, Sallam, Sallam, Sallam, Sallam, Sallam, Sallam